Задоволена, бо в неї, як в нікого іншого, все виходило. Це був її головний секрет. Щоб мрії збувались. Вони мають бути простими. Настя подивилась на сім-сімку і здивувалась. А кажуть, злочинність. Машина простоїла під вікном цілу ніч. Телефон на місці, магнітофон на місці. Чи я не той об'єкт? Вона набрала номер клініки і запросила Андрія. «Так», – рявкнув він хвилин за шість. Настя вже майже під'їжджала додому. «Ти мене кохаєш?» – ніжно запитала вона. «Це було головним, найголовнішим. Кохання – це обов'язково». «Так», – сухо відповів він. «Ну, в принципі... Настя розумілася на інтонаціях, але слухала слова. Ну, навіщо людина говорить так, якщо можна сказати ні? Інтонації тут ні до чого. Вони потрібні тільки для брехні. Настя радісно посміхнулася. «Ти просто зайнятий, констатувала вона. «Так», – почула у відповідь. «Так, це здорово, тому що правильно». І вона – так, і він – так. Ура! Нарешті. А ще в Андрії був погано зав'язаний пупець. І в Насті був такий самий. Їхні пупці смішно випирали і були схожі на маленькі дульки. Настя почувалася щасливою. Коли Андрій спав, вона на нього дивилась, а він і не відчував. Це була їхня перша ніч. Будуть інші. Тепер будуть. І її непрямий ніс буде так само втикатись у подушку. Тільки наволочка на подушці буде шовковою. Він буде підтягувати коліна до підборіддя, а Настя буде обіймати його за спину. А вранці вони будуть пити каву. Треба купити Андрієві каву і знайти місце для собак. Чи нехай собаки поживуть окремо? Настя залишила машину біля під'їзду і залетіла до своєї квартири. Домогосподарка зосереджено варила кашу. Гастрит підбіг до Насті і ткнувся носом у коліна. Завмер. Шер виглянув із кімнати, позіхнув і повернувся на диван. Він був у домі головним і тому ображався. Клара Сергіївна не заміняла йому Насті. Гастрит завмер і по підлозі розповзлась мокра пляма. «Пусти, дурненький!» Настя штовхнула пуделя і пройшла на кухню. «Не їдять?» – винувата запитала вона у Клари Сергіївни. «Та ж знаєш, що не їдять? Чого питаєш?» Клара Сергіївна була з Настею на ти. Ігор Львович платив їй більше, ніж Настя проїдала. Але Клара Сергіївна все одно була незадоволена. «Давайте я сама». Настя відставила кашу, кинула до мікрохвильової печі пару котлет і через десять хвилин Шер, ніби роблячи їй послугу, подивився на неї. В очах боксера світилась думка про добавку. Настя вилила в миску Кларину кашу. Собаки дружно фиркнули і, дивлячись одне на одного з підозрою, доїли. «Шер, давай тепер помиримось», – попросила Настя. Боксер зупинився у дверях кухні, подумав, підійшов до неї і ткнувся носом у коліна. Незадоволено тявкнув. Від плаття йшов знайомий запах гастрита. Зрадник випередив його. Але Шер все ж головніший. Його вона попросила сама. Шер тяжко зітхнув і лизнув коліно. «Гуляти!» – повідомила Настя. Гастрит приніс повідець. «Не свій, звичайно, Шерів». «Пудель – собака безпечна, декоративна». Навіщо його принижувати повідцем? Це тільки з боксерами на вулиці треба бути напоготові, а з нами з пуделями. Гастрит не встиг додумати цю приємну для себе думку, бо Шер м'яко обхопив зубами його тонку шию.